Nikolá elhatározta, hogy kedves lesz. Végül is már minden mást kipróbált. A zsémbeskedés nem használt, a kiabálás sem. A lány kezdett kétségbe esni. Talán, ha kedvesen viselkedik, Ross is hasonlóképpen válaszol, és akkor talán engedelmeskedik a parancsainak. Már itt az ideje, hogy justin és a kis úrlikot hazahozza. Kerek két héttel el azóta, hogy Rosewoodba érkeztek. Arra számított, hogy Róz csomban a várba hozatja a családját, de hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy a férjének esze ágában sincs teljesíteni az ő parancseit. Ahogy elhanyagolt a férjé kötelességeit, ugyanúgy elhanyagolja őt is. Az elmúlt két hétben jóha hatszor-hétszer látta a férfit. Az első néhány napban nem is bánta a Rósztávól létét. Tudta, a férje haragszik rá, amiért a támadás napján nem kapott tőle magyarázatot a viselkedésére. Mégis beleegyezett, hogy várjon, amíg Nikolá hajlandó mesélni. Vagy legalábbis így értelmezte a férfi Kurtabit szentését. Most azonban, ha jobban belegondolt, Nikolá rádöbbent, hogy a férje azóta kerüli, mióta haladékot kért a magyarázkodásra. Ideje, hogy rendezzék kettejük kapcsolatát. Rendes feleség akart lenni. Gyűlölte, hogy Royce tudomás sem vesz róla, és egyáltalán nem úgy viselkedik, ahogy azt egy tisztességes fértől elvárná az ember. Igaz, csak roppant csekét tapasztalata volt arra vonatkozólag, hogyan is viselkedik egymással egy férj és feleség. Nem is aludt vele egy szobába. Kladis elárulta neki, hogy Royce az Északi szányban, Nikolás szüleinek szobájában tölti az éjszakáit, ahol a hatalmas ágy apja kényelmét volt hivatva szolgálni valaha. És a kandalló is óriási volt, hisz háromszor akkora területet kellett felmelegítenie, mint Nikolás szobája. Érthető tehát, miért azt a szobát választotta Royce? Nikola ennek ellenére sértőnek találta, hogy a férfi nem alszik vele. Mégiscsak a férje, és úgy illenék, hogy egy ágyban töltsék az éjszakát. Fájt az igazság, hiszen ha ragaszkodik is a nagyobb szobához, igazán megkérhette volna, hogy ő költözzön át hozzá. De nem kérte meg. Ez így nem mehet tovább. Nikolán nyomorultul érezte magát. Elhatározta, hogy félre teszi a büszkeségét. A pokol minden ördöge az útjában is áll. Ő akkor is egyenezbe hozza ezt a házasságot. Először is kideríti, miért kerüli a férfi. A válasz valószínűleg nem fog tetszeni neki, talán durva és sértő lesz, de nem érdekli. Eltökélte, hogy kifaggatja a férjét. Nagy gonddal öltözködött a vacsorához. Illatos fürdőt vett, és a haját is megmosta. Claris segített neki. A drága asszony elsírta magát, amikor a kötések levétele után meglátta Nikolá kezén a hegeket. Nikolai zavarba jött a csúnya sebek láttán, különösen balkarját és csuklóját torzították el az égés nyomai. Nem tartotta magát híú asszonynak, de a visszatasító hegek kifejezetten aggasztották. Mi lesz, ha Royce is olyan undorítónak találja a látványt, mint ő? Úgy döntött, a sebeket az öltözetével ellensúlyozza. Legszebb ruháját vette fel. Úgy vélte, kellemes a szemnek ez a halvány kék szín. A felső rész finoman, de mégsem kihívóan simult a testére. Talán mégis inkább az aranyszínűt kellett volna választania, villant át rajta. Egészen addig tépelődött, míg Clarice vissza nem jött a szobába. Akkor egyenesen neki szegezte a kérdést. Mit gondolsz, a férjemnek a kék, vagy az aranyszínű ruha fog jobban tetszeni? Szerintem a kék szebb, de a férje ura ízlését nem ismerem. Ahogy én sem, vallotta be Nikolát. Ha jobban belegondolok, egyáltalán nem ismerem a férjemet. Claris elmosolyodott úrnője bosszankodó hangját hallva. Amikor kezébe vette a hajkefét, Nikolá leült a székre. Clarice gondosan kifésülte a haját, majd neki látott befonni. De kétszeri próbálkozásra sem sikerült Nikolá kedvére való frizurát alkotnia. Clarice még sohasem tapasztalta, hogy úrnője ennyire határozatlan vagy kényes lenne a megjelenését illetően. – Miért ilyen ingerült, asszonyom? – Nem vagyok ingerült, csak szeretnék nagyon csinos lenni ma este. új újfent Egy bizonyos személynek akart tetszeni? – Igen, a férjemnek. Eltökéltem, hogy ma este mindenképpen felhívom magamra a figyelmét. – Ez igen, ez mindent elárul. Nikola hálás volt, hogy a szolgáló nem láthatja a vérvörösre váló arcát. – Nagyszerű tervet ki. – ki. Asszonyomnak mindig mindig nagyszerű tervei vannak, kuncogott Clarice. Nikolá boldogan elmosolyodott a dicséretet, halva. Ezekben a nehéz időkben nem árt, ha az ember mindig egy lépéssel a másik előtt jár. Már éltünk nem nehéz időket, a báró rendet teremtett a házban. Nikolá a fejét csóválta. clarice minden oka megvolt rá, hogy derüllátó legyen. Ő még nem tudta, hogy Szerstnő életben van. Nikolá senkinek sem árult el a titkot. Nem is tudott fivérére gondolni, anélkül, hogy összeneszorult volna a szíve. Van, akinek már véget ért a háború, de akad olyan is, akinek még csak most kezdődik, suttogta. – Mi képtelenség ez, asszonyom! – csodálkozott Kleris. – Ugye nem a házasságáról beszél, hiszen nem áll harcban a férje urával. Én úgy látom, hogy úrnöm egy kicsit makacs, ha kíváncsi a véleményemre. Nikolá erre nem szólt semmit. – Meséljen a tervéről, asszonyom! Nagyon kedves leszek ma este vacsoránál. Nem hagyom, hogy rossz felboczantsom, bármilyen szörnyű dolgokat vágjon is a fejemhez. Remélem, ha észreveszi a kedvességemet, akkor viszonozni is fogja, és talán hallgat majd az okos szóra, és elmegy végre a családomért az apátságba. Clarice képtelen volt elrejteni csalódottságát. Amikor Nikola felállt, hogy elvegyettőre őre a fonott tövet, észrevette a cseléd rossz pillantását. Talán nem találod jónak a tervemet? – Ó, de nagyon is jó! – bólogatott Klaris. Csak éppen csalódott vagyok, asszonyom. – Azt hittem, egész másokból csinosítja így ki magát. Nikola megigazította magán az övet, majd a szíjon lévő szűk kurkok egyikébe csúsztatta a tőrét. – Más tervem is van. Nem tetszik nekem a házasságon mostani állása. Roysal igazán nem könnyű zöldágra vergődni. Valahányszor Justinról vagy Urdikról kezdek el beszélni neki, nyomban hátat fordít és hagy. Szörnyen neveletlen alak. A kérésem kellős közepén járok, amikor azt veszem észre, hogy a levegőnek beszélek. Kérés! Horkant föl Klarisz. A bár úr akkor hagyja ott asszonyomat, amikor asszonyom parancsolgatni kezd neki. Legalábbis én így látom. Az utóbbi két hétben asszonyom sokkal többet parancsolgatott meg kiabált, mint annak előtte. Mintha nem is önmaga lenne, ha szabad ezt mondanom. Nikolá tudta. Klarisz igazad beszél. Zavarában mélyen lehajtotta a fejét. – A férjem viselkedése mindig felbosszant, – ismerte be. – De megígérem, hogy nem kiabálok többé. Magam is rájöttem, hogy ez nem illik egy hölgyhöz. A szolgáló elmosolyodott. Azért nem fog többet kiabálni, mert rájött, hogy ezzel nem ér el eredményt a férjénél, asszonyom. – Igen, azért is, – bólintott Nikola. – Most már abba hagyhatod a homlok ráncolást, Klarisz? Úgy döntöttem, itt az ideje, hogy Royz és én félretegyük az ellentéteinket. Istennek hála, lelkedezett Claris. Végre megjött az eszem. Egyáltalán nem helyes, hogy külön alszanak. Arra céloz az hogy ezt a szégyent is helyrehozza? Nikoláz a varában a kandallót bámulta. Nagyon nehéz volt ennyire személyes dolgokról beszélni. El fogom csábítani a férjemet. Clarice harsányon felkacagott, mire Nikolá rosszaló pillantást vetett rá. – Ez halálosan komoly dolog – jelentette ki. Megvárta, míg Clarice összeszedi magát, és csak azután szólalt meg. – Royce és én előről kezdjük a házasságunkat. – A hitvesi eskü és az én kötelességem, hogy gyermekkel ajándékozzam meg a férjem. Mielőtt Clarice helyeselhetett volna, Nikolá hadarva folytatta mondandóját. – Most nem számít, hogyan történt. De Royce és én házasok vagyunk. Ezt el kell fogadnunk, és meg kell próbálnunk békében együtt élni. Ulrika is gondolnom kell. A kisbaba megérdemli, hogy boldog otthonban nőjön föl. Nem engem kell meggyőznie, asszonyom. Nekem tetszik a terve. Egy gond azonban még mindig lehet. A férje azt hiszi, hogy Ulrika maga gyereke. Igen. Claris felsóhajtott. A bár úr egy-kettőre rájön majd, hogy hazudott neki. Már az első LHT éjszakán. Jobb lenne, ha asszonyom bevallaná neki az igazat, mielőtt kitalálja maga. Nikolá fejét rázta. Nagyon is jó, kom volt rá, hogy hazudja. Úrikot védtem vele. Amíg a normanok azt hiszik, hogy az én fiam addig békén hagyják. De azóta megváltoztak a dolgok, vitatkozott Kladis. Maga sem hiheti, hogy a bárúr ártani akar a kicsinek. A szolgáló dühösnek látszott, és Nikola rájött, hogy Kladis már rossz pártjána. Maga sem értette miért, de örült ennek. Már akkor tudtam, hogy Royz nem bántaná úrjukat, amikor először találkoztam vele, de még mindig felhasználhatja az unokaöcsémet, hogy Szörsztönt együttműködésre bírja. Csak ez aggaszt. Miket nem beszél, asszonyom? Csodálkozott Claris. Mindketten tudjuk, hogy Szörsztön meghalt. A szolgáló elhallgatott és gyorsan keresztet vetett. Isten nyugosztalja szegényt. De mi van, ha mégsem halt meg? A bár úr akkor sem használná a csecsemőt ellene. Erről szentül meg vagyok győződve. Nikolá felsóhajtott is más témára terelte a szót. Tudom, hogy egy csalásra épített házasság eleve kudarcra van ítélve. Meg is ígértem royce hogy soha többé nem hazudok neki. Ezek szerint mindent elmond? Először leítatom, és csak utána mondok el neki mindent. Elment az esze, Claris csodákozó arca olyan mulatságos volt, hogy Nikolá elnevette magát. Tudom, mit teszek, jelentette ki. Elis mesélte, hogy amikor egy férfi túlságosan sok sört iszik, később nem emlékszik rá, hogy mit mondtak neki. Bevallom neki, hogy hazudtam úrrikról, megosztom vele az aggodalmaimat, de mivel kótyagos lesz, másnap reggel legfejebb részletekre emlékszik majd a vallomásomból. Claris úgy vélte, hogy ennél ostobább tervet még sohasem hallott. Jobb lenne, ha másik tervet is kieszelne arra az esetre, ha ez nem válna be, javasolta. Ellis pedig ostoba, hogy ilyesmit tanácsol asszonyomnak. Az ittas férfiak inkább alváson jár az esze, de ha enyelegnek vele, akkor nem mérlegel, hanem egyből a dolgok közepébe vág. Különösen, mivel úgy tudja, hogy asszonyom nem tapasztalatlan. Nikola a fejét rászta. Royce sohasem okozna nekem fájdalmat. Szándékosan nem is, de... Mivel úrnója kivonult a szobából, Cladis abba hagyta a fejtegetést, és sietve utána indult. A folyosón érte be Nikolát. – Ne haragudjon, asszonyom, de ezúttal nem jó a terve. Hinnie kell nekem, mivel megértem már egy-két dolgot, úrnőm pedig már megbocsáson teljesen tapasztalatlan. – Láttam ám, hogy néz magára a báró úr, amikor maga nem figyel oda. Vadul kívánja asszonyomat, és ha csak el nem mondja neki. – A nagy terembejáratához értek. Nikolá megölelte Kleriszt. Minden rendben lesz, súgta a szolgálónak. Ne aggódj annyit, Klerisz! Az Isten szerelmére, asszonyom, felejts el a büszkeségét, és vallja be az összes hazugságát. A büszkeségemnek eh semmi köze, szögezte le Nikolá. Klerisz a fejét csóválta. De igen, asszonyom, leginkább annak van köze a maga tervéhez. Amikor Nikola csak maga a fejét, a szolgáló feladta. Elvonult egy sötét zúgba, és idegesen tördelni kezdte a kezét, miközben tiszta szívből azt kívánta, bárcsak inkább eliszt nyaka lenne az ujjai között. Nikolá mosolyt terültetett az arcára, és lassan férje felé sétált. Milyen jó képű ma este Tapi feketébe öltözött, és a szigorú szín a legyőzhetetlenség látszatát keltette. Húk társaságában állt a kandalló előtt, és a két férfi teljesen elmerült a társalgásban. Nikolá örült, hogy a báró még mindig nem indult vissza Londonba. Hugh már pedzette, hogy hamarosan összegyűjti az embereit az útra. Hiányozni fog a férfi kedvessége, és a sakjátszmák is. A báró ugyan nem volt méltó ellenfelem, mert Nikolá általában nagyon gyorsan megverte, de ő volt az egyetlen, aki időnként egy-egy lépésével valóban gondolkodásra késztette. Amikor ezt az egyik játszma alkalmával meg is mondta neki, a férfi könnyesre nevette magát. Nikolák különösnek vérte a viselkedését, de ezt nem árulta el neki, mert nem akarta megbántani. Royce nem jött olyan gyakran a nagy terembe, hogy ki is hívjon valakit egy játszmára, de Nikolá nem is akart férjével sakkozni. Tisztában volt vele, hogy Royce jelenlétében úgy sem tudna a játékra figyelni. Talán majd egy-két éven belül, mikorra hozzászokik a közelségéhez, a vonzerejéhez, a a kis eszébe jut majd vele kapcsolatban akkor majd játszik is vele, és meg is veri. A gondolat mosolyra késztette. Hugh vette észre először. Egy pillanatig megbabonázva merett rá, majd mélyen fejet hajtott, és hangosan üdvözölte. Royce csak ránézett, és intett neki, hogy jöjjön közelebb. Nikolá foga ekkor ekkora durvaságra, de engedelmeskedett. A két férfitól alig egy-két lépésre megállt, és már éppen pukkedlizni akart, amikor eszébe jutott, hogy így Royce megláthatja a kezén lévő hegeket. Azonnal kiegyenesedett, és kezét a háta mögé rejtette. Hugh megdicsérte a szépségét, Royce egy árva szót sem szólt. Nikolá nem hagyta elrontani a kedvét, szilárdan eltökélte, hogy kedves és türelmes marad, míg a két férfi nem fejezi a társalgást. Folytassák csak a beszélgetést, nem állt szándékomban megzavarni önöket. Hugh úrja royce fordult. – A falakat bontod le előbb vagy a kastét. Nikolá hangosan felszisszett. – Azt tervezi, hogy lerombolja az otthonomat? – Nem. A lány megkönnyebülése nyilvánvaló volt, aztán Royce megmagyarázta. – Kővel fogom megerősíteni a fát az én otthonomban. – Miért? – Mert így akarom. Nikolának minden önuralmára szüksége volt, hogy megőrizze mosolyát. – Köszönöm, hogy megmagyarázta. Szívesen. A férfi tekintetében huncu cikra csillogott. Nikolának ez nyomban feltűnt, de nem tudta mire vélni férje vidámságát. – Nem akartam kérdőre vonni, uram – mondta, és mélyen meghajtotta a fejét, hogy alázatosnak tűnjön. – Csak érdekelnek a tervei. Hogy mit tesz ezzel a várral, az már nem tartozik rám. Éppen időben nézett fel ahhoz, hogy elkapja férje mosolyát. Rádöbbent, hogy kedvesnek lenni sokkal könnyebb, mint gondolta volna. Royz eközben azon töprengett, vajon miben mesterkedik már megint a felesége. Még soha nem látta őt ilyen nyájasnak. Az elmúlt két hét igazi megpróbáltatás volt. Igaz, serkentő megpróbáltatás ismerte el. Voltak pillanatok, amikor úgy érezte magát, mint aki egy fürgetek kellős közepébe csöppent. Egyetlen békés perce sem akadt. De azt nem tagadhatta, hogy nagyon is élvezte, amint hitvese megpróbál megpróbált túljárni az eszén. Most pedig megjátsza az alázatos. <gül> Ez bizonyosan pokolian fáradtja. Ezek szerint nem bánod, ha lebontom a várat és újat építek a helyébe? kérdezte még mindig szélesen mosolyogva. Mivel a férfi épp az imént árulta el valódi tervét, Nikola úgy érezte, nyugodtan lódíthat egy kicsit. Dehogy egyáltalán nem bánom. Semmit nem értek, szólt közbe Hugh. Azt hittem, eleve ez volt a terved. Valóban így terveztem, de azután arra gondoltam, hogy ezzel talán felzaklatom a hitvesemet. Nikola itt nőtt fel, Hugh. Valószínűleg erős szálak fűzik ehhez a várhoz, és esetleg nem örülne, ha lerombolnám. De most, hogy. Igenis, erős szálak fűznek ide, tört ki a lányból. De hiszen te magad mondtad az imént, hogy. Nikola teljesen megfeledkezett a kedvességről. Nem fogod lerombolni az otthonomat, Royce? Férje felvontta a szemöldökét, mire Nikolá felsóhajtott. Nem akart royce -ra kiabálni. Nagyon remélem, hogy békén hagyod a váramat. Ezek szerint hazudtál, amikor azt állítottad, hogy csak megértő akartam lenni. Vágott közbe a lány. De Isten, Atanum, veled szinte lehetetlen kijönni. Mi lenne, ha félretennénk a témát, és inkább asztalhoz ülnék? Hugh lelkesen helyesett. Az asztalhoz sietett, és harsányok lerészél kiáltott az ételt követelve. Nikola megfordult, hogy a báró után siessen, de Roy fogva kényszerítette, hogy ott maradjon mellette. Mindig igazat kell mondanod, parancsolt rá. Azt próbálom, fordította felé az arcát Nikola. Szeretnék a kedvetben járni. A vallomás meglepte a férfit. Miért? Mert ha kedvedben járok, talán te is viszonozott és hogy járhatnék én a kedvedben? Vigyorgott rá Rojsz, és lassan közelebb húzta magához. Ha idehoznád Justint és Ulrikot, nagy örömet okoznál. Akkor megteszem, mondta a férfi, és tegyelébe fogta hitvese állat, mihest magyarázatot adsz a száz támadás alatti viselkedésedre. Még mindig azt szeretnéd, ha bocsánatot kérnék a közbelépésemért? A férfi bólintott. Nikola lábújhegyre állt, és megcsókolta a férjed. Ajka érintése puha és gyengéd volt. Ma este mindent megmagyarázok, Royce. Ha meghallod, nem hiszem, hogy továbbra is elvárod majd tőlem, hogy bocsánatot kérjek. Semmi rosszat nem tettem, de ezt már egyszer megmondtam. Bizonyos vagyok benne, hogy ezt te is befogod látni. Igaz is lehetséges, hogy te akarsz majd bocsánatot kérni tőlem. Ugye tudod, hogyan kell? Olyan édesen és ártatlanul mosolygott rá, hogy Royce el sem akarta hinni, hogy ez az angyal azonos azzal a pokorra való bestiával, akivel az elmúlt két hetet töltötte. Nikola? Igen, Royce? Miattad az ember akár ivásra is adná a fejét. isten, Nikola nagyon remélte, hogy így lesz. A sértésnek szánt megjegyzés örömmel töltötte el. Olyannyira, hogy kis hiány hangosan felkacagott. Aztán újra megjelentek a bájos gödröcskék, amint férjére mosolygott. A kísértés kezdett túl erősé válni Royce számára. Korábban eltökélte, hogy úgy bánik hitvesével, mintha ott sem lenne. Egészen addig, míg az asszony rá nem jön, követelőzése nem vezet sehová. Nikolá előbb-utóbb kénytelen lesz elfogadni, hogy hol a hely a házban. Túl nagy volt a tét ahhoz, hogy most vitatkozzon. Feltétlen hűséget és őszinteséget akart Nikolától és Istenőt útsegéje úgy meg is fogja kapni, mielőtt úgy érne hozzá, mint asszonyához. De a pokolba is, ő az egyetlen, aki ebben a házasságban szenved. Royz gyorsan felismerte ezt az igazságot. Nikolá túl ártatlan volt ahhoz, hogy megértse, milyen kínoknak teszi ki a férjét. Ráadásul fogalma sincs a saját vonzerejéről és nőiességéről. Amikor rámosolygott, Royce másra sem tudott gondolni, mint hogy milyen érzés lenne megérinteni. A lánynak sejtelme sincs arról, milyen gyönyöröket adhatnak egymástak az ágyban, és amilyen iramban haladnak a dolgok, öregasszony lesz, mire megtapasztalja. Talán változtatnia kellene a taktikáján. Amint beugrott a gondolat, már nyúlt is a hitveséje. Ujjait a sejmes hajba mélyeztette, hogy fogva tartsak, miközben lassan az ajkára hajolt. Csak egy gyors csókot akart lopni, de Nikola odadóan a karjába simult, és ő nem bírt ellenállni neki. Elmélyítette a csókot, nyelvük egybefonódott. A lány íze részegítő volt, és Royce még többet akart. Mély torokhangon hangon felnyögött, amikor Nikola átölelte a derekát, és szorosan hozzá simult. A csók egyre szenvedélyesebbé vált. Hajkuk újra és újra lecsapott egymásra, míg végül a férfi már remegett a vágytól. Ideje volt megállni. Ez nem volt sem a legmegfelelőbb idő, sem a legmegfelelőbb hely az ilyesfajta gátlástalan viselkedésre. Royce lassan elhúzódott Nikolától, de a lány követte. A férfi elégedetten vette tudomásul hitvesi reakcióját, és újra meg kellett csókolnia érte. Nikolá minden izébe remegett, amikor Royce véget vetett a szerelmi játéknak, és ernyetten dőlt a férfihez. Royce szorosan tartotta, míg mindketten visszanyerték önuralmukat majd felemelte a lány állát és a szemébe nézett. Kiválnak, Nikola! közölte az amúgy is nyilvánvalót. Hangjának rekedséget nem riasztotta meg a lányt, inkább melegséggel töltötte el a vallomás. Boldog vagyok, hogy kívánsz, Royce. Én is kívánlak. Ez így természetes férj és feleség között, ugye? Royce megsimogatta hitvese arcát. Igen, ez természetesnek kellene, hogy legyen, de a valóságban ritkaság. Nikolá nem tudta, mit feleljen erre. Képtelen volt tekintetét levenni férjéről. Úgy tűnt az érzés kölcsönös, mert Royce nem tudott betelni az ő látványával. Mintha egy örökké valóság óta álltak volna így, amikor Clarice felnevetett valahol a hátuk mögött, és ezzel megtört a varázs. Royce mozdult meg először, megfogta Nikolá kezét és az asztalhoz vezette. Nikolá bosszankodva rázta meg a fejét, amikor látta, hogy Hugh báró a falhoz szorította Clarist, és szorosan harabdálja a fülét. A szolgáló szemmel láthatóan élvezte is a férfi figyelmét, egészen addig még észre nem vette, hogy az asszonya rosszallóan figyeli. Akkor gyorsan kibontakozott a báró öleléséből, és a konyhába. Hugh sajnálkozva felsóhajtott. – Ügyesen elszokott a kis bestia! – motyogta, és elfoglalta helyét az asztal mellett. Royce az asztal foglalt helyett, mint Nikolá a jobbjára ült, hű pedig Nikolával szemben telepedett le. Elis a kamrába vezető ajtónál állt, és úrnője jelére várt. A szolgáló már korábban az asztalra tette a három ezüst kupát. Amint Nikolá intett neki, Elis az asztalhoz sietett kezében egy öblös köcsögöt cipelve, és barna sört töltött a kupákba. Royce pohárát egészen a karimáig megtöltötte. A báró nem rótta megérte, mert azt hitte, a szolgáló csak a kedvében akar járni. Nikolá nyomban köszöntőre emelte kupáját, közben sephelyes kezét gondosan elrejtve tartotta, hogy Royce ne láthassa. Ő maga is jót húzott a sörből, mert nem akarta, hogy a férje gyanút fogjon. Nikolá azonban nem fejezte be. Köszöntők egész sora következett, míg végül mindenki ittak, aki csak Angliában él, az egy lovást kivéve. Éppen ő következett volna, amikor behozták a vacsorát. Fűr és fácán került az asztalra, majd hatalmas vekni barna kenyerekkel, és jó darab, sárgáló sajtókkal megrakott állak érkeztek a konyha felől. A húst alaposan megsózták, hogy ezzel is fokozzák Royce szomját. Nikola azonban megfeledkezett a túladagult sóról. Férje már kóválygott az elfogyasztott sörtön, jó ízűen neki látott a vacsorának, és minden egyes falatot egy nagy adag sörrel öblített le. Royce gyorsan felismerte, hogy hitve sem mesterkedik valamiben. Valahányszor kortyolt a sörből, Alice már is mellette termett és újra töltötte kupáját. Gyanította, hogy a két nő egykövet fúj, mivel folyton sokat mondó pillantásokat váltottak egymással. Felesége le akarja itatni, ezt kétségtelen. De royce is megvolt a magához való esze. Valahányszor kupáját újra töltötték, gondja volt rá, hogy a sör felét Nikolá poharába töltse. A lány nem tudta visszautasítani nagy lelkűségét, egy idő után pedig annyira zavaros volt a feje, hogy észre sem vette, miben sántikál férje. Egy óra sem kellett, és Nikolás szemhéja elnehezült, és alig tudta magát a széken tartani. Az asztalra könyökölt, és így próbálta fejét megtámasztani. – Bízisten, ennél föltelmesen vacsorát még sohasem próbáltam legyűrni! – jelentette ki Hugh zsémbes hangon. – De volt benne a só, mint a hús! Úgy bizony, helyeselt Royce. Fáradt vagyok, állt fel Hugh. Nyugod tévek. Hová is tűnt ez az édes kis Clarice? A konyhában bújt el, pökte ki Nikola. Elnézést kért a vacsora miatt, majd jó szakát kívánt a lovagnak. Nem vette észre, hogy beszéde folyik, sem azt, hogy ő maga milyen zilált. A haja az arcába hullott. Teljesen lefoglalta, hogy megtartsa a fejét. Royce bosszankodva figyelte. Megvárta amíg Hugh elhagyja a termet, aztán intette Lisznek, hogy ő is távozzon. Majd teljes figyelmével felesége felé fordult. Amint azonban magyarázatot akart kérni a minősíthetetlen viselkedésre, Nikolá megmozdult és majdnem leesett a székről. Royce még estében elkapta, aztán hátradőlt és az ölébe húzta a A szoba forgott a lányjal. Felnyúlt, hogy átkarolja Royce nyakát, majd meggondolta magát. Ügyetlen mozdulattal próbálta kezét a szoknyája a redői közé rejteni. – Mit csinálsz? – kérdezte Royce, mikor látta, hogy Nikola egyre csak a ruháját húzgálja. – El akarom rejteni előled a kezem. – Miért? – Nem akarom, hogy lásd a sebeimet. Szőnjen festenek. – jelentette ki, és arcát férje vállához nyomta. – Finom az illatod, Royce, mint a természetét. A férfi tudomás sem vett a bókról. Nikolá keze után nyúlt, és kifeszítette a tenyerét, majd megnézte a sérülés nyomait. Arra gondolt, hogy biztosan nagyon érzékeny lehet még, hiszen a bőr lángolóan piros volt. – Ronda, ugye? – súgta Nikolá, amikor Royce nem nyilvánított rögtön véleményt a látványról. – Egyáltalán nem. Nikolá kisé hátrahajott, hogy lássa komolyan beszéle a férfi, vagy csak a bolondját járatja vele. Royce majdnem elnevette magát, amikor meglátta a lány zsímbes arcát. Egy hajtincs a szemébe hullott, és egyébként is úgy festett, mint aki már félig alszik. – Mondd meg az igazat! – követelte Nikola. Rondák, ugye? – Nem rondák. – De nem is szép látvány? – Tényleg nem. – Akkor milyen? Royce gyengéden rámosölgött. – Ezek csak sebb helyek, Nikolá. – Ezzel sikerült megnyugtatnia a lány. Royce egy csókkal igyekezett elűzni homlokáról a gond terhelt ráncokat. Erre már Nikolá is elmosolyodott. Nem vagyok többé tökéletes, jelentette ki vidáman, amit ő ismét nevethetnék-e támadt. Erre mit mondasz? A férfi nem válaszolt. Maradj nyugtól Royce, ha mozogsz, forog velem a szoba. Mivel a férfi meg sem mozzant, fogalma sem volt, hogyan oldja meg Nikolá problémáját. Még mindig a lány kezét nézegette, amikor két ujján felfedezte a bőrkeményedéseket. Hol szerezted ezeket a bőrkeményedéseket? Nikolá belefejelt a férfi állába, ahogy balra fordult, hogy megvizsgálja a kezét. Miféle bőrkeményedéseket? Csodálkozott. Majd két rét görnyed, hogy jobban láthassa a kezét. A szemmel láthatóan meg se fordult a fejébe, hogy akár fel is emelhetné a karját. Royce igyekezett uralkodni bosszankodásán. – A másik kezeden vannak, Nikola, mondta, és felemelte a lány jobb kezét. A lány az ujjaira merett, majd elmosolyodott. Nyá, ja, azok a bőrkeményedések? A huroktól vannak. Ugyan mi mástól lennének? – Royce ettől nem lett okosabb. – Miféle hurkoktól? – Amelyekbe belefér a két ujja. Royce lehunta a szemét, és türelemért imádkozott. – De mihez tartoznak azok a hurkok, Nikolá? – A pariktyámhoz. A mithez? Nikola a férfi melkasához bújt, és azon csodálkozott, miért olyan feszült rojsz. Aztán eszébe jutott, hogyan terítette le egy kővel. Ha már úgy is elhatározta, hogy őszinte lesz, úgy vélte, az lesz a legjobb, ha egy füst alatt, ezt a vétkét is meggyonja. Én voltam az, aki fejbe kólintott azzal a kővel, de ezt már bevallottam neked. Egy ne cseppet sem bántam meg, ha érdekel. Akár meg is ölhettelek volna, ha akarom. Szünetet tartott, hogy egy jó nagyot ásítson. Szeresztentálított meg a paliztja használatára. Tudtad? Royce nem válaszolt, mivel túlságosan el volt foglalva Nikola vallomásával. Valóban mondott valamit annak idején a lány, de ő nem hit neki. Most azonban már igen. Uramisten, hogy milyen álmos vagyok? Suttogta Nikola. Royce felsóhajtott. Úgy döntött, a paritja kérdést elteszi későbbre, és a lényegre tér, mielőtt felesége részeg merül, ami Nikola állapotából ítélve már csak percek kérdése volt. – Le akartál itatni? – Ó, igen. – És miért? – Hogy elcsábítsalak. – Ennél egyenesebb választ nem is kaphatott volna. – Vélte Royce. – Azt hitted, le kell itatnod ahhoz, hogy elcsábíts? – A lány bólintott. Megint belefejelt Royce állába, majd megdörzsölte sajgó feje búbját. Részeg vagy, mint a csap, nem igaz? Megittál vagy tizenkét kupasört. Számoltam. Félre számolt legalább nyolcot, ha csak nem számította be véletlenül a saját maga poharait is. Voltál már valaha részeg, Nikola. Jóságos ég, dehogy is? A méltatlankodástól majdnem lepottyant a férfi öléből. Az nem lenne úri hölgyhöz méltó. Csak a közönséges né emberek részegednek le. Mellesleg nem is szeretem a sörízét. – Ügyesen rászettél. De rám, <gül> ragyogott fel a lányarca. Jól berugattalak, és még csak észre sem vetted, ugye milyen okos dolog volt tőle. Még mindig nem magyaráztad meg, hogy miért. Szerintem nagyon jó képű vagy rossz, de ezt már úgy is tudtad. Ennek a magyarázatnak semmi értelme sem volt még mégsem bosszankodott rajta. Inkább megvolt Jó Jóképűnek tartasz? Hát persze, felelte a lány magától értetődően. Tudod, van ez a tervem, és te szépen követed is pontról pontra. És mi lenne ez a terv? Most, hogy már beruktál bevallom neked az összes hazugságomat. Úgy is túl részeg vagy ahhoz, hogy begurulj miattuk. Aztán majd elcsábítalak. Látod, milyen pofon egyszerű ez az egész férjem, uram? Nem látom, magyarázd el nekem, hogy mitől olyan egyszerű. Mert reggel már nem fogsz emlékezni semmire abból, amit mondtam neked. Mi csoda egy ostobaszom már ez a nő? Mi lesz, ha mégis emlékszem? Nikolá sokáig gondolkodott a kérdésem, mielőtt válaszolt volna. Addigra már túl leszünk a nászészakán, és akkor is legfeljebb a dolgok felére fogsz emlékezni. Előz azt állítja, hogy úgy lesz. Az ég szerelmére, Nikolá. Ez egy nagyszerű tervrajz, motyogta Nikola férje vállába. A férfi az égre emelte a tekintetét. A terv inkább egy eszerősre vallott. Minek ez a körülményeskedés? kérdezte az utam. Nem volna egyszerűbb szépsorban elmagyarázni mindent? Miért kell neked bonyolítani a dolgokat? kérdezte Nikola szemre hányúan. Ez az én tervem, nem a tiéd. Úgy kell csinálnunk, ahogy én akarom. Csak összezavarsz ezzel a sok kérdéssel? A lány egyre inkább felizgatta magát. Szeme megtelt könnyel, és úgy tűnt bármelyik pillanatban elsírhatja magát. Royce igyekezett megnyugtatni. Rendben van, csináljuk úgy, ahogy te akarod. Kezdjük a hazugságokkal, jó? Utána beszélhetünk a csábításomról. Az én csábításom lesz, nem a tied. Royce nem vitatkozott. Feltételezem, hogy több hazugságról is szó van, igaz? Igen. Melyikkel akarod kezdeni? A legnagyobbbal. Amikor a lány nem folytatta, Royce megbökte. Várom a vallomást, Nikola. Nem vagyok úrik édesanyja. – Félve várta Royce reakcióját, de a férfi nem szólt semmit. Nikola kisé hátrahajolt, hogy megnézze, mennyire mogorva. Amikor látta, hogy nem ráncolja komoran a homlokát, felbátorodott. Sosem voltam férnél. Értem. Nem, biztosan nem érted, suttogta a fejét rázba. Azt hiszed, tapasztalt nő vagyok, pedig nem így van. Royce még mindig nem szólt egy szót sem. Nikolá nem tudta, mire vérje férje viselkedését. Talán nem érti, amit mond. Royce, ez bizonyára fel fog bosszantani, és én nagyon sajnálom, de az a helyzet, hogy én még... Nem tudta kimondani a szót. Royce megkönyörült rajta. Még mindig szűz vagy? Igen. És azt hitted, bosszankodni fogok miatta? Nem mosolyog rajtam, Royz. Ezt el kellett mondanom, mielőtt elcsábítalak. Bizonyára úgyis... Megállt a mondat közepén, komoran férjére pillantott majd folytatta. Észrevetted volna, ugye? Igen, észrevettem volna. Na tessék, látod? Kérdezte, és még hátrább Anyat is esett volna, ha Royz nem fogja szorosabban ölelését a dereka körül. Holnap pedig már nem is fog szemlékezni erre a beszélgetésre, így azt sem fogod tudni, hogy Úrik a bátyám kisfia. Nem lenne biztonságos a kisi számára, különösen akkor nem, ha rájössz, hogy Sersson életben van. A lány tekintete ismét elködösült, és az a veszély fenyegetett, hogy menten elalszik. Royce közele húzta magához. Nikola, tudom, hogy most egy kicsit nehezedre esik összpontosítani, de szeretném, ha megértenéd, amit most mondok. – Rendben. – Félsz tőlem, ugye? – Talán, egy kicsit. – Nem akarom, hogy akár egy kicsit is fél tőlem. – Suttogta tarolsz. Megszorította a lány vállát, hogy nyomatékot adjon a szavainak, és csak azután folytatta. – Tudod, hogy sokkal temperamentumosabb vagy, mint én? Nikola elgondolkodott egy kicsit. – Köszönöm, félre ura. – ki végül egy hosszú perc után. Royce igyekezett elrejteni bosszankodását. Nem bóknak számtam, csak megjegyeztem. Elismerem, hogy időnként felemelem a hangom, suttogta a lány. Ad a szót, Nikola. Én erről az oktalan félelmedről szeretnék veled beszélni. Egyáltalán nem oktalan, mormolta a lány. Még csak nem is igazán félelem. Inkább óvatosságnak nevezném. Az óvatosság helyén való dolog, asszony, de ha rólam van szó, nincs rá szükséged. Bármennyire felbosszantasz is, soha nem emelnék kezet rád. Mégis bántasz, megsérted az érzéseim, amikor nem törődsz velem. Az más. Nikolá felsóhajtott. Nem látom be, miért. Mondd el, mi történt azon a napon, amikor megtámadtak minket. Közbeléptem. Azt tudom, hogy közbeléptél, de azt nem, hogy miért. – Nem árulhatom el. – suttogta a lány. De el akarom mondani. Nem tudom, mit tévő legyek. – Haragudni fog Szőrszönre. – Kérlek, ne gyűjlöd a bátyámat. Nem tudta, hogy téged akar megölni. Illetve valószínűleg te voltál a célpont, de azt nem tudhatta, hogy a férjem vagy. – Nikola, nem beszélnél érthetően? – Szőrszön még életben van. Erre akarsz kiukadni. Istenem, hogy találtad ki? – a bátyád a Vilmos ellen szövetkezők táborába tartozik? Nikolát lenyűgözte a férfi éles elméjűsége. Erre meg hogyan jöttél rá? csodálkozott. Royce nem emlékeztette rá, hogy éppen ő maga árult el az imént. Szerstón pedig úrik apja, nem igaz? Igen, kiáltott fel Nikola. De reggel már nem fogsz emlékezni rá, hogy ki a kis kisbaba. Ígérd meg, Royce! Royce-ot hirtelen elfutott a harag. – Tényleg azt hiszed, hogy képes lennék ártani egy kisbabának, mert az apja az ellenségem? Nikola újra a férfi vállához bújt. – Nem. Azt tudom, hogy te nem bántanád, de felhasználhatod arra, hogy elkap A bátyám vezette azt a csapatot, amely megtámadott minket. Láttam. – A fene vigye el Nikola. Soha nem használnám fel urlikot így módon. – Hogyan feltételezhetsz? Hirtelen elhallgatott, mert eszébe jutott, hogyan használta fel a csecsemőt arra, hogy kicsalja Nikolát az apátságból. Érthető volt, hogy a lány ezek után feltételezi, megint képes lesz ilyesmire. Haragja elpárolgott. Agya az újonnan kapott információk körül forgott. Nikolá, láttad a bátyádat, mielőtt a nyíl útjába vetetted magad? Vagy esetleg utána? Nikolá átkarolta a röysznyakát, és babrálni kezdte a haját. A férfi elkapta a kezét, nehogy elvonják a figyelmét a játékos újja. Válaszolj! parancsolta. A lány felsóhajtott. Szerztön nyilat el, és te voltál a célpontja. Royce gyengéden rámosolgott. Akkor ezért sikítottál? Téged mondta. Megcsókolta a férfi állát, majd ismét hozzásimult. Nem hibáztathatod a bátyámat, nem tudta, hogy én is ott vagyok. – Sősztön szeret engem, Royce. Szándékosan soha nem ártana nekem. Most már minden a helyére került. Szörsztön bizonyára rádöbbent arra, mit is tett, miután kilőtte annyilat. Látnia kellett Nikolá szőke haját. Royce emlékezett a százharcos, elkeseredett ordítására, mely egybemosódott az ő aggódó kiáltásával. – Ó, igen, Sősztön tisztába volt azzal, amit követett el, ezért rendelte el a visszavonulást. – Szegény Nikolá! Micsoda poklut kellett megjárni azóta, hogy ők ketten találkoztak? Megcsókolta a lány feje búbját, majd a karjába véve felállt vele. Kételkedsz abban, hogy szörsztön szeret engem? Nem, a szeretetében nem kételkedek. A látásában már annál inkább. Borogta Royce. Neki igazán. A bátyámnak remek a látása, bár az enyém jobb. Tudtad, hogy a paritjámmal bármilyen célt eltalálok? Felnyúlt és megérintette a cakkos helyet Royce homlokán. Pontosan itt akartalak eltalálni, férjem uram? A Royce nem tudta nem észrevenni, milyen elégedettsége lejtik ki Nikola ezeket a szavakat. És nem bánod, hogy megsebesítetted a férjedet? Kérdezted, de a hangján érezni lehetett, hogy mulat magában. Akkor még nem voltál a férjem? Néha nyilat is használok? Tette még hozzá, és ismét megcsopolt a Royce állát. Mindig eltalálom a célt. Az első lovag is, akit Vilmos a vár bevételére küldött, vitt emlékbe magával egy nyilvesszőt. Royce éppen indult volna fel a lépcsőn, de erre megtorpant is lenézett asszonyára. Nikolá határozottan önelégültnek tűnt. Te voltál az, aki nyilatröpített röpített Gregory hátsójába? Mivel Royce úgysem fog emlékezni egyetlen szavára sem reggel, Nikolá bátran eldicsekedett hőstettével. Igen. Pont a fenekerlat találtam el a combját. Pontosan oda céloztam. Azt akartam, hogy csak húst érjen a lövést. Szerettem volna elvenni a kedvét attól, hogy a váromra fenje a fogát. A rojsz a fejét csóváltam. Mintha azt mondtad volna, hogy a bátyát helyette se vezette a védelmet. Ebben is hazudtál? Nem, valóban John volt a felelős a vár védelméjé. Időnként. De te közbeavatkoztál. Csak egy kicsit. Motyogta Nikolá, és a férfi széles vállának dőlt. Csodás az illatod, Royce? Nyilvánvalóan elfelejtette, hogy ezt egyszer már említette. A Royce felért a lépcsőn, végigment a folyosón, elhallott a lány szobája mellett, és egyenesen a sajátja felé tartott. Royce fegyverneke, egy Trevor nevű sötét hajú legény a szobában várakozott urára. Royce egyetlen felmozdulattal elbocsájtotta a fiú, majd becsukta mögötte az ajtót. A kandalóban lobogott a tűz. A szoba legalább olyan barátságos és meleg volt, mint a karjában összegömbölyödött nő. Rolsz az ágyhoz sétált, és ölében Nikolával leült. Azt hitte a lány már régen ellenütt, de akkor Nikolá megszólalt. Hangja nem volt több álmos suttogásnál. Észrevettem, hogy milyen kedves voltam ma este? Igen, észrevettem. Édesanyám azt szokta mondani, hogy mézzel több legyet lehet fogni, mint ecettel. Royce nem értette. Az ég szerelmére. Miért akarná? Mit miért akarnék? Legyet fogni. Nem akarok legyet fogni. Motyogta Nikolá. Én téged akarlak elkapni. Bácsak ne rággadta ennyire, Royce. Belekapaszkodott a férfi vállába, hogy valami biztos pontra leejjen. A feje kóvájgott, és alig tudta elfújtani felfeltörő hány ingerét. Nikolá, kezdte a férfi, ami a ma esti tervedet illeti... Milyen tervemet? Royce feladta. Addig az ölében tartotta a hitvesét, még meg nem győződött róla, hogy ez elaludt, és csak azután fogott neki a vetkőztetésnek. Nem igazán tudott haragudni rá. Nikolá remekül a mesterkedéshez, de Royce már értette az indokait. Csak a családját akarta együtt tartani, bármi áron és bármilyen módszerrel. A túléléséért küzd. Beletelik még egy időben, amíg megtanulja, hogyan bízzon benne, és Royce tudta, akkor végre talán képesek lesznek békében együtt élni. Boldoggá akarta tenni feleségét. Arról azonban fogalma sem volt, hogyan tudja ezt elérni, amíg Sersztön ügye meg nem oldódik. Az ördögbe talán meg kellene ölnie a fickot, ezzel azonban biztosan nem lopná be magát Nikolás szívébe. Royce érezte, hogy teljesen reménytelen a helyzete. Ám nem csupán az övé, hanem Nikolá is, aki elkeseredetten próbálja megvédeni bátyját a férjetől, ugyanakkor férjét a bátyjától. Sok mindent figyelembe kell venni, mielőtt kidolgozza a tervét, töprengett magába. Nikolá ekkor már csak vékony ingét viselte, és Royce éppen be akarta takarni, amikor meggondolta magát. Lassan nyúlt az inget összetartó sejem szalak felé. Keze megremegetta, mint a mesztelen bőrhöz ért. Teremtő, micsoda gyönyörű test? A telt keblek, hihetetlenül keskeny derék, nőiesen gömbölyű csípő, teljesen elbűvölte. Gyorsan maga is között és a felesége mellé feküdt. Ha nem ér hozzá, talán képes lesz elviselni azt a kint, amit az izgató női test közelsége jelent. Sokáig nem jött állom a szemére. Egyre csak Nikola aggodalmain járt az agya. Aztán eszébe jutott Nikola egyik tárgyilagos kijelentése, melyről tudta, hogy a lány komolyan gondolta. Nikola el akarja őt csábítani. Férfi ennél többet nem kívánhat.